энергии для потребления когда дослужится этот этот момент когда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 Yeah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 Kami dari Kementerian Luar Negeri mengumumkan bahawa semangat kerjasama antara negara tersebut mengikutkan diharapkan menjadi semakin kuat. Kecenderungan semula mula untuk meneruskan kerjasama antara negara berkembang dengan negara maju memerlukan lebih banyak. Apabila perubahan sosial pada la persona que se trata de que tenemos con el plan de trabajo de cadena de la salud. Vamos a comenzar con la presentación de la persona que se trata de que tenemos con el plan de trabajo de cadena de la salud. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le podamos dar la bendición. Inna ta'alana masalha. Mungkin kalau ni nampak dia lebih baik, lebih suka. Sangat lebih baik dan semakin banyak yang ini pada hari-hari yang baru mulai. Jadi cuma, ni. Nah, dalam hari ini membahas bahasa di perancis, masuk ya? Iya. Nah, kita tetap membahas Kita bercakap tentang betapa ikan ini di tiga fungsi penting bagi kita itu iaitu dalam pengekalan perasan, dalam pencernaan, dan dalam tulisan berita. Kemudian kita tetap bercakap mengenai apa saja yang perlu dibawa dari tubuh kita ya, dari jantung dari perut itu ya. Sarawong salah ketika dihakiki dari Uh, um, yang memulang si metabolisme terutamanya kepada kita kemudian dilakukan sinyakal dan sisa metabolisme dari rumah untuk ingin mengatakan kita jadi yang ternyata seaksisai saya yang dari belakang tubuh kita sendiri itu pun sebagainya yang bersebuah karena kita harus mengatakan yang mendekat terlalu memenanggarkan mengkonsumsi yang memenangkan oleh kata-kata kita juga memenangkan untuk membuat kita dan dari satu lagi kita nak nakkan berinteraksi Soalnya apa sih ya, um, membuat efek kita ada makanan, ya, yang membuat kita makin tua? Karena adalah pada beberapa hal, makanan, mungkin beberapa bahan kimia sintetis, beberapa warna makanan, penambisan bahan, penambahan rasa, beberapa produk kimia dari pertanian. Sudah Jadi sudahlah, polusi air, dari jamur dan lain-lainnya. Jadi kita kita sudah Nampaknya, kegunaan banyak yang disebuah kita masuk ke dalamnya. Sesuatu jenis-jenis tertentu kita mahu asup Kemudian fungsi dia juga sangat penting dalam sebarang makanan di mana dia menyimpan sebagian vitamin A, dan K, selainnya pula sebahagian besi, sejambak kedua belas dan terbaiknya. Kalau itu satu modus yang begitu macam engine yang membantu dalam proses makanan makanan, kemudian dengan semua keperluan sehari-hari ternyata ia jadi jadi follower hidup kita. Maka asal pun memang hendak dikonsumsi sebahagian besar produk Indonesia ini, kita jadi lebih berketulan dalam satu sembilan itu. Karena selepas kita setiap hari makan makanan mungkin ada yang goreng, ada yang disubjekkan dengan tambah mentega. Kita pahamnya, gitulah yang sebenarnya tidak tidak salah uh, tidak salah harus adi jawab jawabkan, yang membuat asapan lembap di, di alam alam bumi Indonesia ini sangat sangat banyak dan mhm. banyak. Kemudian, tetapi kerana masalah segitu banyaknya lembap dalam tubuh, siapa yang harus kita jawab atau siapa yang harus memberi tanggapan yang tidak disangka ya, disangka hati ya, kalau mau hati sesuatu yang agak pelik pelik kita. Nah, kesini kenapa mahu jenama dengan cara apa dengan memproduksi kadar umputu yang fungsi itu melakukannya simetri secara orang yang tidak baik maka maka itu tidak sahaja nanti dari sisi jenama tubuh akan lakukan seperti dan ada nampak. Kemudian uh, yang terakhir adalah betul betul semak darah. Jadi fungsi apa? Betul betul semak darah. Jangan menganggarkan panas seterusi. Kalau kita ini dalam betul atau ada lebih daripada yang berfanya terlalu panas mesti. Kemudian itu masuk jalan ini itu masuk ini itu masih harus menyimpan lagi seterusi. Nampaknya kalau bertugas merombak salur darah yang rosak dan itu dihidupi dengan itu untuk yang perubatan saya yang sangat memahami. Saya rasa saya ada juga dalam tiada. Di kolej juga pun dia beberapa jenis fungsi dia jadi sedut pada kesedaran elektrik ni. Kalau yang sedut pada kesedaran elektrik betul di Korang di Malaysia ada banyak bantuan dari pelbagai cinta dan tiba-tiba lagi begitu ramai. Tetapi kalau kita pakai perkara sistem produksi dan kelembapan darah, dalam satu gelas, kita hanya boleh jatuh kita boleh dapat emosi dari sebab orang terlalu banyak emosi dalam badan, malu, gembira, emosi yang terlalu terlalu banyak. Nah, sebenarnya itu yang masalah di dalam kita. Tolong anda lakukan ini boleh melakukan beberapa aktiviti kedua dan yang ketiga adalah pada dalam sistem matahari semata pun ia adalah kesan dampak yang begitu luas dan tertutup sehingga terjadi penyesapan atau terlalu terus diserapkan. Kita boleh dan beberapa ini, bisa berkisar antara dari metabolisme mula-mula, kerjaan, dan sampai diskunsion dari imunitas atau perkembangan tubuh eh, nah, nah, kita tidak terkawal. Mungkin ada beberapa contohnya tersembunyi dalam tubuh kita, yang kalau terjadi, kita mungkin tidak dapat melihatnya.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 pelanikan KDR dan mana-mana tu diorang di dalam ini dia ketajamkan untuk melihat, terlepas itu bukan provinsi kita di Papua yang kita, atau yang dibilang kawasan orang jahat, terlepas itu bukan kawasan kita atau kawasan yang di Papua itu yang diberi sebut kawasan orang laut. Kesemuanya keduanya kalau orang orang kita tidak boleh mengenai apa kurang orang di kawasan dalam itu boleh seberapa, tidak di Jika tekanan adalah tinggi, anda boleh mm -hmm. jadi terapasi kepada saran sambil terdistrukti atau dibayar dengan kompensasi ketika selesai untuk menjalani spesifik itu. Kemudian anda juga selalunya berada dalam tempat badan yang berdebi selalu mencuba setiap hari. Kedua, kesulitan untuk menurunkan kesulitan untuk menurunkan berat badan sudah menjalani diet Kemudian ada juga kita buat berbagai uh, apa ya pengaruh kalau sebenarnya semata jangkauan ya masuk real termasuk antar makan. Nanti boleh ditambahkan sedikit keterangannya. Yeah, sama badan kita tidak sebentar, maksudnya sama badan. Tapi kalau dengan masa lalu, ini lanjutan dari edisi uh, sebelumnya. Sepatutnya. Bagi anda yang sedang memberi pertanyaan lalu, namun belum sempat berhasil, jadi anda baru-baru ini hari ini bahasan kita masih tentang river dan baru-baru ini bahasan sebelumnya tidak tahu apa yang menjadi bahasanya atau banyak hal yang boleh diperhatikan. Ikut yang sama 0815786923.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 Jawab sesiapa, bagaimana cara untuk mendapatkan kod polis kebolehansian? Jadi, pada tahun 2019, kita mendapatkan dan dengan berbanding dengan yang saya bersembahkan, kita di bawah tahun 2004, di bawah 25. Nampaknya, kalau ada untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang hal tersebut. Terima kasih. people. <laughs> Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Bapak-bapak sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Bapak-bapak sekalian, dan Ibu-ibu yang saya hormati. Bapak-bapak sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Bapak-bapak sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Bapak-bapak sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. bapak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 Ya sampai kemudian jadi diska di situ. Jadi kita dapat tahu kemudian habis setelah sebab kalau beribadah ni kan sudah berikuti tradisi berkahwin kalau di tinggal di luar sudah paham macam sebenarnya ini permasalahan apa tinggal di luar saja sudah ini sebenarnya sebenarnya apa sih dilihat misalnya apakah pada tertib kemudian dilihat apakah sistem bukan ada apa-apa tertib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 Maklumat-maklumat itu dibuat atas sebab yang terkhususlah. Kali ini kita pergi ke tempat-tempat yang terkenal dan kita boleh boleh ni selalu tentang kebudayaan. Kebudayaan selalu tentang dengan kondisi badan, keadaan Masih seputar kebudayaan, ada banyak di East Coast kita terlibat banyak ya. Jadi saya beri tahu, di Snow, kebudayaan itu berapa kali? Sebanyak kali, bukan kali pembelajaran. Ia akan untuk satu lokak. Jadi kalau lokaknya kan berapa? Berapa berapa di asal tubuhnya pun berbeza. Jadi kalau kita untuk melaraskan mata, mata kita sekolah dasar menjadi sekolah tadi. Ia boleh terus katakan sekolah dasar. Mengapa kita boleh sahaja berada di pokok Baik, kita kembali ke pasukan terus. Terus ini kita semua itu, sahabat dari sini,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 bisa macam tentu apa kalau selama ini kita mengaturkan untuk berada baik dan dengan lepas kita ini seperti contohnya kita seperti sedang merancang jalanan begitu ya untuk agar kita sakti itu seperti kita mengendalikan peranan kita. Jauh lebih baik jika orang yang di sekitar kita saja tidak bisa seperti ini no. dan ketamanya secara umum tidak mempunyai kemarahan tidak mempunyai kegiatan negatif sebetulnya bisa menjadi positif ya. Membun, tapi hal, positif. Hmm. Tersendiri. Hmm. Tersendiri. Dan, tetap, ya, saya tidak menguat orang kita tetap dengan karena disambut menjadi positif mongol tidak kawasan pandangan tapi kalau mengetahuan tetap melihat proses yang lebih positif dan tidak kalau saya tetap tidak salah untuk tidak kanyain karena tidak tahu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 kisah-kisah sekitar itu baik itu kekanyaan pertama kedua jadi kalau di tempat tinggi mungkin saya lihat yang ada tempat tinggi atau berada di tempat yang seperti ini bahasanya itu yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada atau Cara ini mungkin anda tidak harus sejajar sebagai cara untuk yang lebih banyaknya pelanakan dia dia untuk aja pelanakan terbit itu selalunya terapi. Jadi saya saya boleh sesuatu yang besar untuk yang sangat penting. Kawan saya tidak pernah ada yang kedua ini sebagai dia untuk apa itu dalam penyelamatan diri. Jadi dalam orang dengan ini kalau misalnya kita tidak akan terbaik dan kita tidak akan terbaik setelah antara sekarang kita akan terbaik untuk keadaan yang fokus kita akan terbaik semangat kaya matahari kita ingin kalau kita tidak akan terbaik kita akan terbaik supaya kita akan memuntungkan kita bagaimana kita bisa mengambil dengan seterusnya jadi kita akan terbaik dengan Oh, ini hmm, satu ah, kata begitu ya. Jadi itu sebenarnya satu perkalian dia kali tadi dan hasil kali. Jadi sebenarnya saya dia di kok. Saya kenalkan kata kata Islam dan di sini saya Islam begitu ya. Ini daerah saya atau tidak solusinya bagaimana pantangannya kita ini posisi perhanya di bagian daerah. Langkah sama tuh pang misalnya sama itu yang yang satu ini kita lihat siapa siapa yang terkenal misalnya satu ada itu ada lah satu posisi tertinggi, ada satu jadi sebenarnya memang pertimbangan untuk masa seperti ini akan naiklah kalau kita banyak konsumsi gula, banyak konsumsi gaji. Walaupun sebenarnya kalau di mana ada tahap asas gizi yang baik, energy intake untuk kita melakukan mudah sahaja, jadi kita lakukan. Tetapi secara umum kalau data-data yang saya baca yang saya akan belajari, data-data yang sesungguhnya kami adalah tetapi selektif dalam hal masalah kulit dan kekuningan seperti itu. Ini adalah sesiunan kawan. Dan tentunya kalau dalam masalah kulit dan yang dari kulitnya, kemudian muka macam macam tu, kemudian dari warna warna, Jadi dia macam ini yang perlu diperhati. Kemudian yang kedua masalah perasaan. Perasaan sebisa mungkin kerana pada masa kena pemasangan tu sekitar sembilan puluh unitas, dan sembilan puluh unitas memerlukan nanti ada pertumbuhan tidak normal untuk penyajian. Jadi kedua yang ketiga, yang terkait terhadap yang sesuai berdasarkan terhadap data komputer atau doktor di kalangan sekolah di Malaysia atau rekomendasi yang khalayak sesuai. Dan sesuai ini saya apa? Saya tak siapa tak yang ini kalau tak sesuai dengan sesuatu yang saya rasa orang untuk sumber ini, bisa cek, baca kedua, risik kepada orang yang asal itu di secara mungkin dalam Malaysia. Jadi saya ada tahu akarnya gimana, sebab lubannya paling teras mungkin. Kita kan obati dari akar ini. Jangan ternyata biasa-biasa. Jadi masalah di mana? Tak apa-apa saya di pusus. Jika ada khabar kita tidak dengar itu. Atau bapa anak-anak lagi jadi, cuma dua puluh orang di pelik mengenai ini. Malah kita senang jadi pada satu zaman. Seorang holistik melibatkan masih jelas tidak dua puluh bapa dan anak adalah semua keseluruhan bukan dari apa dirasakan. Walaupun apa yang kita satu juga penting. Jadi rasul melihat cukup banyak kebagiannya kepada sesuatu yang agak orang berdua orang tidak seperti apa yang kelihatan, tak ada seperti apa yang kelihatan, lebih seperti itu, lebih itu. Baiklah, kalau beli benda apa sahaja, bisa dengan analisis terus ya, biar diarah KHAI atau pun dengan jadual efek. Yang terakhir berbagai pergerakan masa dia, tapi kita berbincang sebentar. Saya berjanji, pergerakan seperti perubahan kesihatan ataupun tentang baterai yang sering kita bahas, Bisa nak kirim bawa pasalnya sembilan berpapan Tujuh delapan enam ratus sembilan belas saja. apa Apa yang ada apa? Apa tuh? Apa sih? Apa? Apa? Itu tuh jangan terlalu kalau itu saja, kita nak ikut kesedaran seseorang, apa? Jadi, apa, kita dapat. macam mana Kalau kita nak pergi ke mana? ke mana? Jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan ke mana? ke mana? Jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan ke mana? jalan 3 3 3 3 5 8 8 8 3 3 3 3 5 8 8 8 Mengenai tentang pertanyaan tentang kesihatan ini maksudnya, tadi berkenaan sebenarnya disebutkan dalam artikel, bila kita melihat di dalam artikel, apabila dianimasi, ternyata sebenarnya dikhususkan dengan halaman yang berkaitan dengan dengan animasi terutama juga animasi seperti apa sih dan bagaimana teknologi perubahan yang mana yang untuk dengan sangat kompleks. Nah, untuk melihat kompleksiti ini perlu melihat persamaan dan perbezaan teknologi untuk kaitan dengan A2A. Dan terhad A2A kita boleh berikan seberapa sih kelayakan pendapat kita pertama dari sistem jambung ini dulu dalam fungsi jambung, fungsi river, kemudian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 Kita um, juga dapat melakukan ini. Kita akan melihat betul-betul ada berapa jenis jenis masalah, tapi tidak kena harus ada kereta kereta seperti berjalan dengan seperti itu. Jadi sistemnya hanya dalam beberapa stesen dari terowong terowong rentak yang begitu banyak. dan itu adalah sesi sebelumnya. Yang kedua adalah itu di luar dari pada hasilnya adalah keluar beberapa untuk melihat kondisi terkini. Mengenai dalam masa wajib kita akan melihat sesuatu buku berdasarkan catatan dari susunan saraf kita, daripada catatan pada uh, mata iris mata kita, pada skala rasa kita, jadi kita katakan semua pemasaran sebenarnya yang stresor dan terasa berasingan tahap berapa? Jadi cara untuk catatkan stress tiga, risetan, stress babak yang ada kan ya sehingga kita kawal setiap titik secara setiap tahap dan apabila ya. kita mau berpartai dengan ini itu. dan ini ini panjang hasilatnya oh itu saat itu justru itu kan sendiri di Algoride Casablanca dan lain-lain kenapa dia cukup serius ya mau kita tocreate itu tersekarang tu banyak orang lah, orang sangat tidak berubah dan tiap orang makan itu ada untuk jenis masing-masing. tidak, tidak meraikan ya satu orang tak semua jenis makanan. tidak, kalau di kalau di aku contoh atau dari orang baterian tidak susah merasakan. jadi yang mahu untuk melihat, saya tidak sahaja itu lah. yang penting kita tak mereka beberapa di Malaysia gitu, orang melayu ada contoh ginjalnya, ada contoh informasi juga itu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 tetapi n segurançaítulo overst له nenekar tak di lokalk� dan Anyway, untuk memperMaang Uni ya, mengertakannya pada rata itu diabetes Caï adapat lograskan dia攻zos anda LIKE karena kita siapa pe higher atau наша seperti yang menerjakan Dia mengalami misi atau Apakah kita menjadi seperti yang Peter Meryah, kita kepada ADC Dan aku tadi tidak tahu Kamu PakнымIS daribereich Dan akan mungkin akan juga baca semuanya akan direkomendasikan dan dibisakan supaya berbual mengenai yang kita temukan pada saat kita itu melakukan tes kesehatan tersebut. Jadi seperti itu. Baik. ada metode yang cukup lengkap pengobatan ini juga cukup lengkap, betul tak? Insyaallah pilihan kita masyarakat semua hati-hati. Baik. Selamat malam lagi ke berbagai ini, Mas Abdul. Uh, saya akan mengambil gambar-gambar siang hari Bagaimana bergembar-gambar sekitar 10, hmm, 10 detik atau 10 menit Di sini tidak dapat tulisan Tapi kalau mengambil gambarnya ke atau keguruan malam Atau mengambil gambarnya begitu Saya mengambil gambarnya bergembar-gambar Ia hanya kalau pasti siang, Kira-kira ada yang Ya, yeah, kalau kita lihat dari cap Ya yeah, itu memang cap dikatakan orang-orang yang di sini kalau masalahkan seperti itu kemungkinan besar memang ada di jantung, atau pembuluh darah yang kurang baik, atau darah kelakarnya kurang atau mutusnya kurang seperti itu. Maka kita bagaimana nanti kalau masih ada perbezaan di dalam keadaan jantungnya, di dalam seperti apa, ataukah jenis jantung seperti apa, kemudian mendapatkan bukti yang lainnya seperti apa, atau orang sekitar kita kita contohkan antara satu mutus yang hanya darahnya yang tidak atau jabatan ni atau jabatan kita atau ada pasal lagi situ. Nah, dalam hal ini yang mempunyai akses Jadi, ose selektal untuk momen besar malam membidang C acara serah terima penyerahan. Akses yang buat tadi. Nah, saya minta. Tapi bahwa kita di ekspektif untuk kita. Jadi, di dalam masa akan selesai. Keselamatan berikut lagi dan hal itu jam tadi itu termasuk dalam perjalanan dan kemudian maka jadualnya termasuk ada masalah bergerak dan mungkin ada menjadi terburuk kerana kita di atas jalan. Baik, kalau masalah perjalanan setiau, banyaknya baik berwakil ada masalah dengan berat badan. Untuk tu berat badan tidak nampaknya terlalu kurus. Kadang-kadang untuk faktor makan, anda saya ramai normal tidak balas ini, juga tidak berlebihan. Tapi berat badannya tidak naik, jadi terlihatnya kurus begitu. Jika orang yang seperti itu pada awal biasanya yang kita kita pikirkan adalah ini mungkin ada lebih banyak masalah, kerana kita sering kata untuk terkait makanan jadi dari makanan menjadi akhir jika terjadi apa-apa punnya tidak bisa ini tidak bisa semua sebab apa yang terjadi ini terapi tidak dapat betul terjadi terapi apa punnya pertama sokat manis-manis dari ini atau yang sering kali yang tidak seperti itu macam mana saya dah tahu dulu mungkin tahun itu sehingga Khusus kalau susu di dalam pasport sifatnya terlebih, sabun yang bersih sebenarnya untuk susu pola ini kembali ke pola mata pelajaran tu je ya. Kalau yang tentang pelajaran yang dari pola bahasa, tapi kepada setiap pelajar itu ada tiada orang tertutup mencuba pola pelajaran lain juga tidak berdasarkan lagi secara seperti sebarkan itu proses yang proses yang Baik, saya berpandang lagi sebelumnya dia, apakah pikiran stres ini termasuk penyembak kandungan suatu penyakit. Kalau di dalam ini, saya akan saya iya. Masa saya sama terutnya, karena kita stres ada beberapa kandungan. Bisa kata kita boleh tukuh, atau kita boleh dapat tukuh. Contohnya, efeknya tidak selalu terutnya. Contoh kita stres, kalau kita kata tetapi pembelajaran di rumah seperti solo dan antinadir, teruslah supaya tak segera cepat. Misalnya, antijer selesai dengan kerana tutup cepat, misalnya tidak dikira oleh harimau, tidak dikira hanyir, maka bagaimana seperti itu keluarganya juga kurang lebih berat. Apabila kita terlalu, kita sering terancam dengan halangan, tidak berancang untuk pembukaan pertanyaan akan lagi. Jadi, membuatkan kedekatan kedua-dua. Jadi potensi jumlah pendapatan yang dia sekarang hal seperti itu apa perlu belajar kalau tidak misalnya dia punya hal yang itu baru kerjisal dulu yang mana-mana tidak dia kunci, mereka tidak yang ada sekarang yang dia boleh tuh soalnya satu satu maknanya Betul, mohon saling berusaha nanya. Karena ada lagi sesi, sesi lagi. Kita masih bersama. Jadi kembali masuk kira kali ini pertanyaan tentang tentang kalau pelamatan register tadi yang disebutkan yang mungkin berat, format berbeza. Jadi tidak banyak orangnya. Menyanyikan, mana untuk pelanangan kita mesti Jadi makanya terus tak sebab tetapi ada yang memang dia berani lah, misalnya berani berani yang komisinya sebetulnya. Mungkinlah mereka sih yang harus dalam hal ini dalam zaman tertentu akan berakhir zaman terakhir. Kita mesti berusaha. Kita tidak mampu bekerja di rumah, kawan itu penting. Jadi kita biasanya beli rumah, kita hendak makan dan ada juga orang harap di asrama condition seluk sudah dapat makan dan mungkin justru cerita ini yang aku perlu berikan ini adalah yang berisutadi kerana alam dari makanan tidak sehat itu terjadi orang biasa orang betul terbiasa. Kenapa kalau terlihat ramai orang tak itu ini tercoba kalau kita mau buka sedikit mau meletakkan sedikit kita akan diletakkan dan kita akan bisa menambahkan solusi dan seperti itu kalau kita semua kita sudah menggunakan supernya kalau yang berat-berat kalau berat dan berat-berat 10 pulasnya, tidak akan diangsa dan tidak akan dan tidak akan penuhnya kalau kita tidak ada jalan minum kalau kita tidak minum kita tidak akan mengalami yang saling terlalu itu karena apa apa tadi masa masa tadi terjadi tadi cukup kurang berat menjadi berat juga dan pada pada tak satu sana setiapnya orang-orang yang enggak punya tapi tidak bisa sanggup tidak tahan juga. Sensasi yang di Amerika itu ya itu momen kesenangan pada sedang. Sila disemak dengan menggunakan atau telefon nanti di 08842925. Eh, tempat tempatnya apa ya? Atau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 dan pada saat itu dia sudah sampai ke usaha secara secara namanya dan pada saat itu dia sudah sampai ke usaha secara namanya dan pada saat itu dia sudah sampai ke usaha secara namanya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 masih ada kata orang sudah pelik itu lebih ini, bila mereka bertanya tentang tentang topik yang mereka dah tahu tentangnya, sebenarnya yang pernah mereka tanya sebenarnya adalah dengan 395, 394 juta dan 384 juta dengan 845. Jadi usaha banyak untuk tanya kerana pelakon yang tetapi, nasabah itu nasabah besar It's not uh, like I'm going to be there. Uh, saya akan membahas bahan-bahan kita sebagian dalam buku maskerja yang sangat mudah sekali. Mm -hmm. Maka ini memang agar kita kita akan meningkat. Nah, kita bisa melihat apa? Nah, kita mudah sekali tapi kita sih oleh uh, harga yang akan disentuhkan bagi orang uh, jangan kita, kita, kita, kita, kita, jadi, ya, yang berpengaruh kita, yang kita itu jadi rasanya yang mudah sekali. Nah, ini juga sampai ke tingkat serola di mana-mana uh, yang merasakan juga lebih reaksi. Bagaimana dengan saya, saya sangat sangat tertentu. Saya tidak menggunakan pelanggan yang lain, saya dapatkan pelanggan yang lain. Saya tidak menggunakan pelanggan yang Seperti seolah-olah, adalah kira-kira. Ini, ketika tanya ini, pelanggan ini bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya, maka ini akan dihubungkan. Seperti itu, ya. Saya tidak menggunakan pelanggan yang lain. No, en saya seperti ini, untuk tatalan yang sihat dan sebenarnya pelawaan kadang-kadang cukup banyak proses yang perlu dilakukan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sesuai untuk perubahan itu. Kadang-kadang kita ada masalah dalam masa ada peningkatan disabilitas itu tu, terhadap disabilitas kita menetapkan pengembangan jenama, berbentuk jenama pelajar. Kalau saya tahu kalau musim kali ini, berarti kakak pelajar yang Saya belajar lakukan musimnya. Nah, orang masih musim dan belajar juga yang di samping itu ada pelajar yang kita siap berusaha bersama untuk musim di masa ini. Jadi ya, untuk saya dia dibantu. Kita kalau tanya yang tadi di SMS macam tu, yang mudahnya untuk yang untuk hari-hari, ini yang beri lagi apa sih? Atau beberapa kali sih, saya mesti fadil pertama adalah kita coba lihat pokoknya pokoknya juga ada-ada seperti kita terutama untuk jadi baca-baca di perangkat mus, dengan cara matanya, apa mana sahaja marah atau sahaja peminta-peminta, ni saya mahu bicara bila tentang dengan marah mengantuk atau yang ini jambikat. Oh, kalau marah jambikat itu kan dia pasang apa aja? Oh, kalau pasang sahaja apa? Oh, bedanya tapi antuk marah ini ada, tapi kalau Kemudian juga seperti itu, kemudian juga misalkan kita masa tidur yang terlalu muda lah, muda terlalu tidur, kok dah seger lah atau pun bicara waktu kita, mungkin jika ada atau vaksin berlaku begitu kan juga laporan dari kan seperti itu. Mula-mula misalnya beranggapan kalau tengah jam malam masa senja itu pun ada yang di bahagian aplikan kanan atas atau mungkin boleh hitam atau banyak yang sepatutnya sejujurnya berikut ini ketika kita berkata popot dan ketika kita berkata maka yang menggunakan ini seperti yang merasa kebiasaan yang kita dapat melihat fasilitas besar untuk kebiasaan yang terakhir mengenai gunakan analisis yang terjadi kita ingin menentukan analisis yang bisa menenorong begitu ya masalahnya bisa terlihat akan dengan bermasalah bagaimana kita menghasilkan untuk bahasa negara misalnya apakah bisa diambil, maksudnya, maksudnya tidak terdapat untuk bahasa negara. Ini menurut saya, oke atau tidak? Bisa okay. Sebenarnya bisa, cuma itu kalau misalkan kita menggunakan aduan-aduan tersebut yang lebih yang hmm. tidak terlalu banyak, tapi ketika kita memang dipotongi, kita memang tidak memotong-motong untuk membuat sertifikat logistik kemarin saya. Kita ada yang lama ini ternyata kita dapat berinteraksi dengan orang, apakah orang yang tidak bisa mencari makan, atau orang yang tidak dapat memakai atau orang yang ada permasalahan, perlu diberi bahan ini, misalnya. Jadi kita tidak perlu sangat sibuk. Jika kita dapat secara normal kita dapat menyedut dan berinteraksi dengan masyarakat, kepadanya, keroposnya, jadi juga. Asal pasien sangat penting ya, karena sebaliknya orang yang kita tak dapat jembaran sama pasien dah dia terbiasa. Jadi kalau masa ni kalau orang besar jalani satu masa gitu, sebenarnya kita tu yang kita pinginnya adalah pasien itu sehat. pasien tidak konsi sehat, kita harus tahu lebih kenapa. Kalau selamat di oleh mereka polisino mungkin boleh dengan jenis polis itu, iaitu oleh sudah, polis sudah berkenaan dengan ini Cuma kerajaan mereka belum dapat hasil yang maksimal yang itu. Jikalau orang ini orang jujur kan, kita jadi bingung ya ini sekarang mana mana mana orang orang itu macam ni menjadi lebih dan lebih lebih lebih jijik macam ni kan? Jika orang orang jujur, saya faham. Tapi dia bukan kerja baik. Jadi orang orang dia macam pandangannya tak kita saya akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan yang paling kita akan kita akan kita akan kita untuk kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan kita apa pentakaran kita sekarang terhadap sesuatu? Ia berdasar apa perubahan yang kita lakukan sih untuk berterus terusan kemudian untuk bertukar terus bertukar dengan apa perjalanan bertukar dari terus berjaya, maka kita perlu apa yang kita makan. Jadi kita hidup dalam susah makan lagi, tapi memang apa yang kita makan, dahkan kita meminimalkan memasukkan makanan atau bahkan asing di dalam tubuh kita. Kalau kita masih berulang, maka bolehlah untuk memilih emotivir, orang -orang yang mempunyai alami, menangani dari orang-orang yang berada di kedua, kita perhatikan secara umum, mematikan kita memperolehkan untuk tubuh kita. Apakah jauh, kita juga memperolehkan memperolehkan Atau kita masih terombang-ambing diri, maka akan ada yang memperolehkan terhormat. sehat. Kalau memang terlalu bisa memperolehkan, kita boleh jadi Kesalahan kedua adalah ketika masalahnya adalah itu diproduksi juga melibatkan waktu yang positif waktu teristirahat kita di dalam mana lebih saya kita dengan cara teristirahat melibatkan kesalahan setiap hari kalau memang tidak serempak pun tidak sesudah teristirahat boleh untuk bersama dengan atau masalah apa sini baru-baru ini jawatankuasa di YouTube kasi peserta dekat ni nak kita rasa kat ni ayat dia salah tu kita nak dia nak kat ni ayat dia salah kalau kita salah kita boleh waktu kita boleh kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita Kemudian saya harus dapat disambung, terus ada beberapa lagi teks, banyak lagi pembacaan dari kaligrafi seperti apa. Mungkin saya boleh terus di kening teks kaligrafi pada tahun 201 sampai dengan 2025. Jadi, kita akan mempelajari beberapa hal dari Saya rasa memang berzahir terlebih betul betul tentang zahir ini. Kali yang sistematis kita perlu yang penting antara nama siapa. Kita mesti misalnya ini adalah tentang apa jenis pelajaran yang kita nak belajar, itu peraturan, cara melihat, apa kita boleh saling kenal, mana ada yang perlu aplikasi, cara kita dengan informasi yang benar-benar kita melalui juta-juta perkara yang macam apa dan baik satu perbincangan sama pendengar, orang kediri kita terima beberapa terapi yang memang masa lebih sehat ataupun membuat orang dengan salah satu terapinya beranggian sebagai agerkan baik semua teman-teman saya semoga acaranya berjalan banyak manfaat yang digabungkan buat semua temannya. Mudah-mudahan perjalanan selamat ya, ya, baca tulis sehat dan baca tulis sehat yang ke perancis, ke Malaysia Barat ataupun Cina, pula ke Malaysia Malaysia kontak paling di mana baca tulis yang terkait dengan kontak untuk aktiviti bahasa atau kemudian untuk bahasa Mandarin ya, ini kita jumpa di nomor 8878. Tiga sembilan enam enam kosong lima sembilan kosong dan urani di kosong lapan tujuh lapan tiga sembilan enam enam kosong lima sembilan kosong atau di nomor taxi kami di kosong dua tujuh dan urani di kosong dua tujuh empat lapan lima satu enam lapan dan Kepentingan masih dari undang-undangistik Indonesia. Terima kasih Saudara, dan semoga anda berjaya Insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu dapatkan cerita semua maklumat yang terbaru stabil menjadi satu pemandangan yang untuk kita dan orang-orang sekitar kita menjadi lebih sehat. Insyaallah ke depan dan ajaran-ajaran daripada para nabi dan rasul. Dan saya juga mengambil ujian dan pengesahan. Saya beriman kepada Allah Tuhanmu yang Maha Esa, saya ada harapan dalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga dalam suasana hati yang berdekatan. Kalau itu adalah tanya-tanya, aku kalau hanya memang terus memang terus tapi ada apa-apa tu? Itu satu kata apa? Tidak tahu. Jadi, kita boleh tahu kemunculan satu benda pada kita tu. Ia kita boleh melihat semula. Perubahan peradaban kita, perubahan and introduced with my new day-to-day dan minta kepada saya dan saya mengatakan masih apa kata